För får jag lov att presentera mig Jag är fågel och jag heter Flax Är ni orrenittolog och vill studera mig Så passa på för nu är så dags Jag har fått en liten fjäder som ni nog kan se I min övriga dräkt någonstans Jag det börjar här om kvällen i ett trebrevet där min farsa gav middag med dans vad <tjubba> det var livat i holken i lördags Moster hon fastna med näbben i kläm Tjova, <tjubba> det var livat i holken i lördags Ut i det tokiga stararnas hem Tjova, <tjubba> det var livat i holken i lördags Alla får runt i en flygande dans Tjova, <tjubba> det var livat i holken i lördags Fyll kajer, är vi ju lite till mans Kvitt, kvillig, kvitt, ropa farfar förskräckt Farfar förskräckt? Ja, just Karfar förskräckt, kom alla mässar för nu är det kläckt för nu är det pipi direkt. Choppa det var livet i hocken i löras, hålet var tätt redan kvart över fem. Choppa det var livet i hocken i löras i det topiga stararnas hem jag tror alla vilda fåglar som i skogen fanns ställde upp på vår nattiga slyck. Ja, det fanns ju några traner som var lite för stora för rum någonstans, men till dem var vi ut på det föda och dryck. Hela natten höll vi på med både stoj och glant stick i steg mot vår sångarprincip. Så när solen sen på sända morgon titta fram och måtte lögn och få höra ett pip Men tjova det var livat i holken i lördags Aldrig man skådat en muntrare gask Tjova det var livet i holken i lördags Borta i ett hörn var det drag dragkamp och mask Tjova det var livat i holken i lördags Näbbar och klor över flaskor och fat Tjova det var livat i holken i lördags Ja, storken var där, fast den mera privat Kvitt, billig kvitt, alla fjädrarna rök Fjädrarna rök? Ja visst, fjädrarna rök Kring ton snåret lekte vid duva och hög Och sen blev det kaffe med jök <skratt> <skratt> Jo, vad det var livet I holken i lördags Flygande bygling kom dit i patrullen. Tjova det var livat i holken i lördags Av fulla små finkar befinkats och full Kvitt, kvillekvitt, det var långt ifrån torrt Långt ifrån torrt, långt ifrån torrt Sura i krävan, vi flaxade bort Men kom hon tillbaks inom kort Ja, tjova det var livat i holken i lördags Moster hon fastnar med näppen i kläm tjoba det var livat i holken i lördags Ut i det tokiga snararna